Um amigo Sabichão e sabe tudo sobre futebol Ele é uma bíblia de futebol Um cromo da bola Então vamos colocar lo à prova As inscrições já estão abertas No programa Bola na Área Vamos testar os conhecimentos desses dicionários do de futebol Em direto na rádio Para tal basta enviar-nos o nome e número de telefone De um amigo ou amiga Para Bola na Área Jornal fm.com Através do Facebook Bola na Área Ou pelo 913-097-843 São três perguntas Quem vai ser o próximo mestre da Academia Polenària? Olá, viva, muito boa tarde, ouvintes da Jornal Fm sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área. Já sabe, todas as terças-feiras, tudo o desporto de Portugal e em especial da região do Val do Sousa. Esta semana, para não variar, cá estamos, são 19 horas 7 minutos, dia 11 de dezembro de 2012, vamos abrir o nosso programa como é hábito com o nosso endereço, o nosso site onde pode ver, neste caso, todas as últimas informações, ouvir os últimos programas em bolanaria.pt.vu, bolanaria.pt.vu, a nossa página do Facebook em facebook.com/bolaria jornal fm onde já está o tema da semana e pode discutir. A pergunta é se considera justa a vitória do Benfica diante do Sporting por 3 a 1. Pode usar o Facebook ou então se preferir utilizar o telemóvel para o 91 30 913097843 para enviar SMS com o comentário a SP. Esse... A vitória do Benfica em Alvalade por 3 a 1, é essa a pergunta da semana. Vamos avançar e vamos começar, como tem sido o hábito nas últimas semanas, pela rúbrica de ciclismo, parceria do uh, site noticiasciclismo.net e do programa Bola na Área, a rúbrica do Pedro Rocha. Muito boa tarde, Ricardo. para todos os alunos. Vamos começar. Vamos começar, como é nosso hábito, com o VTT. Esta semana, a maior notícia será mesmo que Araslav Kuk. O, o checo, campeão olímpico, decidiu permanecer no VTT, o que era bastante aliciado para se mudar para a estrada. Tinha, inclusive, convites de diversas equipas do Artur, o nível máximo, mas decidiu ficar na atual equipa do VTT, na Specialized, assinando um contrato de por dois anos, e diz que está super eh, preparado para conseguir concentrar e ganhar voltar a ganhar o ouro olímpico daqui a 4 anos no Rio, portanto em 2016. No entanto, diz que continua assim ainda a ter o maior sonho dele correr o Tour e que no futuro, quem sabe, se possível, irá fazê-lo. Passando precisamente para a estrada, Michael Rogers transferiu-se da, da Sky para a Saxo-Bank Tinkins. O australiano deixa assim equipa inglesa e junta-se aos portugueses Bruno Pires e Sérgio Paulinho, assim como Alberto na equipa Saxo-Tinkoff por cá Mário Costa, o irmão do campeoníssimo Rui Costa, se voltar ao profissionalismo, depois de estar um ano parado e ao que foi vice-campeão de estrada em 2011, regressa agora para correr na época de 2013 na equipa OFM Golden Times portanto equipa de Urvalongo que contrata assim um ciclista que ele uh, estar ainda melhor do quando deixou o ciclismo e que teve total apoio do irmão para voltar ao ciclismo profissional. Lá por fora, uh, temos, portanto, no World Tour, uma grande novidade, é que saiu as licenças para 2013 e a é o projeto russo do ciclismo, ficou de fora das 18 licenças aprovadas. Ninguém sabe a razão, a UCI, portanto, ainda não se, não se explicou e muito se especulou nos últimos três anos seria a SACS ou a Pintone a Argo Shimano fora no entanto quem ficou de fora foi a catucha que no início até fazia parte das primeiras 15 equipas selecionadas ou pré-selecionadas digamos assim para uma licença do Artur e para além disso tem o ciclista que curiosamente lidera o ranking que mais conta para eleger as equipas portanto o ranking Do Ainda não se sabe, mas se especula-se que certamente vai sair uma grande novela daqui, pois a equipa russa tem muito dinheiro investido, até agora, pelo que sabe, não falhou com nada, não tem qualquer problema, no entanto, ficou de fora, quando muitas equipas das 18 tiveram até bastantes problemas durante a época. Esta semana terminaram também as votações para eleger os melhores do, do ciclismo no nosso site e agora, ainda hoje, podem consultar esses resultados que sairão daqui a muito pouco tempo, podendo ver então o resultado das votações que fizeram no site noticiasciclismo.net. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas. Então esta foi então, a rúbrica Notícias Ciclismo com o Pedro Rocha que estará de regresso na próxima semana. Vou lançar-lhe o desafio de novo. Pode participar no fórum desta semana. Pergunta se considera justa ou não Vitória do Benfica em Alvalade por 3 a 1 diante do Sporting. Já há aqui alguns comentários no Facebook. O Rogério Figueiredo diz que foi absolutamente justa e por números que não deixam quaisquer dúvida das o uh, Ricardo Tomás diz que foi uma vitória Claro o Sporting dominou a primeira parte mas vir uh, viria a sofrer as consequências do uh, desgaste o que provocou uh, algumajunidade por parte do uh, também alguma inbilidade por parte do treinador do Sporting, Franky Frank que já devia ter uh, a noção de que os seus jogadores estão aptos para uh, neste caso estão apenas alguns deles aptos uh, neste caso o Ricardo Tomás a uh, deixar também algumas críticas então, ao treinador do Sporting ele que diz que na segunda parte uh, não há muito a comentar apenas uh, dizer que foi hegemonia no que toca ao Benfica sem dar qualquer oportunidade à equipa de Alvalade, resultado mais que justo, na opinião do Ricardo Tomás, que diz que, assim sendo, o Benfica, sem dar qualquer oportunidade à equipa de Alvalade, o resultado mais que justo demonstra o longo caminho que o Sporting ainda tem de percorrer para chegar ao nível do Benfica e do Porto que não sofrem uh, destas instabilidades internas, uh, uh, ficam aqui, uh, fica aqui um essencial da opinião do Ricardo Tomás, se uh, não quiser ou se não puder ir até ao Facebook, já sabe, é fácil pode optar por enviar uma SMS para o 91 3097843 para deixar a sua opinião. Vamos agora para o espaço do uh, Vamos ver se temos aí mais ou não um mestre para a nossa Academia uh, Bolanária. Tem-se um amigo Sabichão e sabe tudo sobre futebol?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 Quem vai ser o próximo mestre da Academia Bola na Área? FM. Vamos então a tentar a fazer aqui a ligação nesta altura. Vamos hoje ligar para o Celso Soares. Estou nesta altura a realizar a chamada. Vamos ver se o Celso Soares vai ou não atender. O Celso que lá está foi inscrito uh, pela sua mãe, a Fernanda Santos. Um, e uh, vamos, vamos colocar três perguntas sobre futebol. Ao Celso Soares Isto de selo é ter o telefone um, Já sabe, para fazer a inscrição do seu amigo Pode enviar um mail Para bola na área JornalFM.com uh, Dando o nome e o contacto do seu amigo Ou então, se preferir, também pode usar o mesmo número de telefone O 9113097843 Dando indicação do nome E do uh, contacto E também já agora Da modalidade em que quer que o seu amigo Seja uh, testado estamos a deixar chamar, o Celso Soares não está a atender, portanto vamos calhar ter que abordar, abortar aliás esta missão e tentar mais à frente no programa estabelecer este contacto com o Celso Soares, que de facto não atende, exatamente, não atende, vamos ter que voltar à carga, digamos assim, mais tarde, portanto, vamos avançar no programa e vou passar, neste caso, a bola aos nossos comentadores, Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Parabossa do Futebol Clube do Porto, são os três habituais comentadores que todas as semanas cá estão para discutir, todo o uh, fim de semana desportivo e uh, vamos começar precisamente pelo jogo desta segunda-feira. Falo, claro, do clássico entre Sporting e Benfica, vitória da equipa do uh, Benfica por 3 a 1. Vamos escutar Jorge Jesus, que no final uh, da partida, em confer... neste caso em declarações à Sporting TV Benfica, Acabou por mostrar quais é que foram as principais razões que estiveram na base da vitória do Benfica por um lado e uh, a outra importante declaração deixada por Jorge Jesus que considera que o campeonato está, uh, neste caso, para discutir a dois. Uh nós entramos entramos durante a primeira meia hora do jogo. Eh, com muito respeito pelo Sporting, não não era não era esse daí que eu queria. Eh, nem que os meus jogadores também que eu queria que os meus jogadores tivessem respeito pelo Sporting em si, mas dentro eh, das nossas ideias de jogo, na primeira meia hora não conseguimos impor o nosso jogo. Também algum mérito o Sporting com uma pressão muito muito muito constante do do Prasnik, do Elias e do do do, do ali no meio campo, não nos deixou na nossa fase de, de preparar o jogo tivemos algumas dificuldades mas sempre com o jogo dividido, o Sporting não nos criava nenhum, fez-nos um golo na primeira parte também numa, numa numa numa única hipótese que teve de chegar à nossa grande área depois sofremos o golo aos 33 minutos aí sim, a equipa voltou que era a normalidade, teve aquele período até à segunda parte onde jogou já dentro daquilo que a gente Está habituado e criamos ali alguma superidade, porque até aí uh, e aquilo que eu disse ao intervalo aos jogadores foi que na primeira parte nós não jogámos com estavam lá mas não, não existiram uh, não existiram por por isto e por aquilo que eu expliquei -lhes. e se a gente queria ganhar o jogo, tínhamos fazer o que fizemos, não é? E, e também é verdade que a equipa do Sporting na segunda parte teve muita dificuldade em acompanhar o ritmo do Benfica, porque nós temos uma forma de jogar que desgasta muitos adversários e e o Sporting uh, vem dentro daquilo que eu que eu tinha dito e projetado antes do jogo. Sporting que tem bons jogadores, Sporting é uma equipa com com jogadores de de de, de nível Agora, como todos os jogadores, quando não estão confiantes, até devido, devido um pouco deles, mas vencemos hoje aqui uma grande equipa, tenho a certeza que vai melhorar, porque a equipa do Sportage é cheio muito melhor taticamente e, e o Benfica continua... a é... Na recuperação que queríamos ter hoje, porque estávamos a três pontos do Porto face ao meu Porto já ter jogado. Com este resultado, passamos para a liderança do campeonato com os mesmos pontos do nosso rival. E pronto, e agora é continuar uma luta a dois. Luta a dois, a ideia deixada por Jorge Jesus, na flash, interview à Sport TV no final dessa partida, entre o Sporting e o Benfica. E vamos começar precisamente pela reação do Rui, o Sporting jogou em casa, Rui, o Telesporting até esteve a vencer, só que faltou pilhas, a questão que eu te queria colocar é, até que ponto é que mais 24 horas que foram reclamadas pelo Telesporting eram suficientes para outra abordagem na segunda parte? Boa noite a todos os ouvintes e aos meus colegas em particular. As uh, 24 horas, não, não, não consigo aferir, e acho que ninguém poderá aferir, da influência que elas eventualmente poderiam ter, mas uh, nós podemos avaliar uh, por nós próprios, e se nós formos sujeitos a um esforço considerável uh, 48 horas antes ou 72 horas antes, possivelmente esse dia de diferença, essas 24 horas, irão repercutir-se muito na capacidade que nós possamos ter aos desafios que nos forem sendo deparados consoante o tempo de descanso que nós tivemos portanto eu acho que isso poderia ter tido alguma influência agora não justifica a derrota por si só como é evidente não é? Eu, nós tivemos ali uma primeira parte como eu há muito já não vi ao Sporting a jogar em que marcamos um golo, tivemos mais uma oportunidade para eh, Tivemos um início de segunda parte, em que tivemos ali uma oportunidade pelo Elisa, em que podíamos ter matado o jogo, podíamos ter feito o 2-0 e muito provavelmente com o uh, um reforço do nosso meio campo e linha defensiva poderíamos ter segurado o resultado e, e ter colocado o Benfica em muito maus lençóis. Tivemos depois a oportunidade de desfazer novamente a igualdade num num grande remato que um, o que o Insua teve que em embater na base do posto e foi para fora. Portanto, nós demos o estou literalmente, na segunda parte, como é evidente, mas fomos respondendo e não não entregamos os pontos nem atirámos a toalha ao chão com com facilidade. O Enfica acabou por ser feliz, também, em algumas situações. Eu recordo-me que o primeiro golo, por exemplo, foi assim pode uh, uma linguagem mais brasileira foi um showíssimo monumental, não é? Uh, em que o cara 12 emburrado com roubo e, e lá com mais um outro defesa e o guarda-redes estudar a mistura, acabou por ser o defesa do Sporting introduzir a bola na própria baliza. Uh, depois uh, fomos abaixo anímicamente, o que era de esperar uma vez que o Benfica estava a atingir a nossa área com imensa facilidade, nós não tínhamos em termos das laterais, quem ou fizesse ali alguma pressão e dificultasse a ação dos extremos do Benfica, portanto quero o carrilho quero o capel, era um estouro muito cedo o nosso treinador uh, aí penso que esteve mal até porque tinha dois aulas, nomeadamente o Viola e o Labeado podiam perfeitamente ter substituído o carrilho e o capel, como posteriormente o fez, mas isso devia ter sido mais cedo, compreendo que e ele, em termos de qualidade, os substitutos não estariam à altura eventualmente da dos titulares, mas em termos de frescura física teriam oferecido muito mais resistência à cavalgada que o Benfica incitou na segunda parte. Pois houve o lance de tem um lance, pronto, muito bem conseguido pelo Sálvio, uma defesa infantil do, do Boulard-Rouz, quer dizer, não adianta nada fazer uma coisa daquelas, portanto, só prejudicou a equipa. É preferível o Sporting ter ficado a perder 2-1, como ficou, mas com 11 jogadores em campo, em que em termos anímicos seria muito melhor e depois o 3-1 surgiu também um bocado tipo olhar bilhar livre às três tabelas uma cabeçada do cara 12 que até dava a sensação que iria para e fora, entabelou na, na cabeça salvo erro do insu e acaba por entrar Uh, ao Sporting este ano tudo acontece não é portanto, eu vou estar aqui já a falar de sorte e não sei o quê, isto já já é um disco muito arriscado e que na realidade não tem uh, grande razão de ser, mas é um facto que este ano todas as situações possíveis imaginárias que nos possam eventualmente prejudicar e levar aqui uh, os, os resultados que nós temos vindo a obter que têm sido muito maus Tem, temos tido também uma manifesta falta de sorte em que tudo nos acontece em jogadores expulsos, lesões golos às três tabelas uh, go derrotas no, no, no tempo de descontos, enfim um o que é que vira a seguir, não é? na realidade é isso e depois está a somar a isso tudo temos uma instabilidade diretiva gritante em que aparecem os dirigentes alguns uh, com tempo de antena a mais, não é? porque não se pode ter um presidente de uma Assembleia Geral, que eu até tenho simpatia e pessoal por ele, e acho que é uma excelente pessoa que é o doutor Eduardo Barroso a afinar por uma música depois temos o presidente a afinar por outra depois também temos mais ali um ou outro dirigente que se põe mais em bicos de pés porque é candidato a candidato a presidente e enfim, andamos nisso, andamos ali a autoflagelar-nos, que é o mesmo termo e o resultado está à vista, como óbvio Muito bem, vamos ainda antes da reação também do Marcelo e do Daniel Barbosa vamos ler mais alguns comentários a pergunta da semana que é se considera justa a vitória do Benfica 3 a 1 no clássico desta segunda-feira o Márcio enviou uma SMS tal e qual como pode fazer para o 913097843 eu vou repetir, 913097843 o Márcio que diz que é claro que o Benfica ganhou bem e sem dúvida... Os jogadores do Sporting na segunda parte ficaram sem pilhas, ficaram com as pilhas fracas uh, e acabou por ser um resultado justo, considera o Márcio, uh, cerca dessa vitória do Benfica que garantiu aos encarnados a liderança do campeonato, liderança do campeonato partilhada com o Futebol Clube do Porto, 29 pontos para ambas as equipas. Daniel, uh, vamos começar pela tua reação, daqui a pouco já escutaremos o uh, Marcelo, o uh, um clássico que a certa altura estava encaminhado para, uh, neste caso, para que o Porto fosse o grande beneficiado da jornada. Pois, uh, estava muito bem encaminhado, uh, eu queria que o Sporting ganhasse, por claro, uh, mas ao Sporting tudo acontece, o Sporting entrou muito bem no jogo, eu acho que até aos 60 minutos uh, o Sporting jogou muito, muito, muito bem, Só que depois acabaram as pilhas, não é? E o Sporting podia, com o um zero que fez, podia ter segurado melhor jogo e podia ter concretizado até o segundo por Bolsvingel. Uh, não conseguiu. Depois, uh, chegou aos 60, acabaram-se as pilhas a Carrilho e, e a Capella e o Sporting foi para aí abaixo. Descendo, descendo, descendo. O Benfica acabou alegando as suas linhas para a frente e... Uh, e já estava a prever que que ia acontecer. Depois aqueles dois golos, como diz o Rui Choreces, carro sorte, o penálti é claríssimo, mas os outros go, os dois golos são mesmo golos de muita, muita sorte à Benfica, não é? Eles têm sempre aquela estrelinha da sorte, ou no mar com aos 90. <risos> e, um, e pronto, o Sporting perdeu por só por por car as suas linhas defensivas desceram muito e o treinador não reagiu como devia reagir e o uh, lá perdeu o jogo um, de forma natural Quanto à questão uh, e em, nesta altura já, já já teremos dentro de instantes as declarações do Marcelo quanto à questão levantada por Jorge Jesus no campeonato uh, que será disputado a duas equipas Rui, qual é que é a tua a opinião? Uh, Jorge Jesus que em certa medida até considera que o Braga não será da candidato ou não será ou não está ainda na luta pelo título porque é a diferença neste caso para duas equipas são nove pontos para Benfica e para Porto e não para apenas uma equipa. Sim, agora fazer um prognóstico desse género como fez Jorge Jesus, não é preciso ser mago, não é? Quanto mais para um treinador que ainda ganha 4 milhões por ano, portanto fazer uma análise desse género é dizer... o trabalhador mais bem pago em Portugal Probávelmente... mais que a ADP e com os banqueiros todos provável provavelmente embora... <risos> será e realmente a fazer uma previsão dessas para, para o dinheiro que ele ganha é um é natural, eu fazia por muito menos dinheiro, não é? Agora eu percebo o que ele quer dizer e, e também bem ir vendendo agora este refresco se me é permitido o termo, porque ele termina contrato no fim da época e se calhar clubes assim a pagar em 4 milhões, não estão aí ao virado cada esquina e claro convém dizer que é candidato, pelo menos candidato à taça da liga e é de certeza. Ah, e outra coisa que eu, que eu gostava de, de, de, de dizer é o seguinte é tão famigerada contabilidade dos títulos eh, relativamente ao século 21 e ao século 20 de, demonstra uma coisa no século 21 que foi extraordinário, é que o Benfica tinha nove títulos, Salveiro, e o erro e o Sporting oito, ou o Benfica oito e Sporting sete. O que quer dizer que aquela famosa Taça do Cílio, se não tem sido conquistada daquela forma, como muito bem ilustrou o Paulo Bento, quando fez assim aquele gesto com a mão, com os dedos assim a rodar, que vulgarmente é conhecido por Stas Magamar, se não tenha acontecido uma coisa dessas, o Sporting tinha mais um título neste século do que tinha o Benfica. E não paga tanto milhões, isso, não é? Portanto não era preciso ouvir o Jorge Jesus. É, é evidente que neste momento o título está resumido a dois candidatos, como é lógico, e indiscutivelmente são as duas maiores duas melhores equipas do campeonato, apesar de eh, não não estar a ver, nomeadamente, e se formos analisar para o último jogo do Porto e último jogo do Benfica, apesar de ter ganho albalado nenhuma das equipas está a jogar por Élan sejamos francos, mas são claramente as duas minhas ivas. Acho que o Porto já jogou melhor. Estas últimas <coughs> duas derrotas acho que baixaram um bocado a equipa, mas... Estava uh, a jogar muito bem. Eu acho que. E mas melhor. tem melhorado bastante o Porto é na questão dos braços. <risos> e tem melhorado bastante. Pois agora vocês passeiam. Vai um empenho, mas vocês, só os braços. Claro, vocês agora não ganham, não é? Tem de falar de outra coisa, não é? Eu acho que nós eu, nem com os braços conseguimos ganhar os nesta altura do campeonato. É engraçado. Parecia-se o Casavelha Russo bem tento com os braços. Exatamente. Mas, mas, mas, mas aí, aí eles viram, é? aquilo deve ser das camisolas. Muito bem. Vamos tempo que o Marcelo ainda não teve é, direito aos 100 minutos da antena antes recordo mais uma vez perguntas da semana se consideram não vitória justa do Benfica em Alvalade diante do Sport tem mais uma opinião desta feita no Facebook em facebook.com/ bola área jornal FM a opinião é do Fernando Costa que diz que relativamente ao derby da segunda circular destaca a excelente exibição do Sporting na primeira parte, no entanto na segunda parte da Supremacia Benficuista aliada à debilidade física e inferior inferioridade numérica da equipa do Sporting acabaram de preditar o um resultado justo disse o Fernando Costa que diz que denota ainda como principais debilidades da equipa do Sporting a falta de maturidade e baixos níveis de confiança que se traduzem em campo repetidamente com uh, com erros infantis que não são compatíveis com jogadores profissionais é a opinião do Fernando Costa através do Facebook do Facebook para os uh, neste caso para o nosso estúdio Marcelo uh, o Rui já acabou por assumir que as pilhas do Sporting acabaram por volta dos 60 minutos o Daniel acabou por falar de alguma sorte à Benfica uh, com a forma como os golos foram surgindo para o Benfica na segunda parte faz lá a tua análise, é essa vitória do Benfica em Álvaro? Já que vimos do Facebook, eu vou começar com uma frase que ontem vi no Facebook, que sobre a célebre 72 horas que supostamente o Sporting não teria, e que que falta, faltariam uns minutos para fazer as 72 horas, e ontem vi uma frase muito engraçada que dizia que o Benfica deu 45 minutos de avanço, que era mesmo para fazer as 72 horas, depois começou a jogar na segunda parte, e para começar com isso... Pronto, posso dizer que o Sporting até entrou bem, até entrou bem no jogo, uh, o que foi de estranhar, né, aquilo que eu tenho visto nos últimos jogos do Sporting, uh, mas mesmo assim chegou chegou a vantagem o que eu considero um pouco injusto, porque apesar de tudo penso que o Benfica esteve bem na primeira parte, podemos dizer que o Sporting jogou bem, para o normal de Sporting jogou bem, mas não, penso que aquilo que o Sporting jogou não merecia ter a vantagem no jogo ao intervalo porque depois o Benfica também nos últimos 15 minutos da primeira parte, teve uns 15 minutos que teve três ou quatro boas oportunidades, não duas cl oportunidades claras de gol, mas teve boas oportunidades três ou quatro viqueiradas <risos> não, não, não, foi o remate, o Patrício fez uma boa defesa gozes, de uma lá, para para o eu acho que Pronto. esse remate era mais para alvear a bola para a frente, que eles estavam encruçados agora, agora, na segunda parte o Benfica entrou com uma atitude completamente diferente da primeira, foi notório o Benfica estava completamente por cima do jogo, o Sporting apenas limitava-se, desculpem-me a expressão, a bater bola para a frente e numa dessas situações teve aquela oportunidade que o Carrilho teve uma excelente jogada, isolou o Elias e o Elias podia ter matado, podia ter matado o jogo naquela situação, mas não conseguiu. A partir daí, penso que o jogo foi completamente com o um ascendente do Benfica. O Benfica teve várias oportunidades. É claro que o Sporting também mandou uma bola ao ferro, mas o Benfica anteriormente também já tinha mandado uma bola por garaio oposto. E penso que a vitória é justa. O Benfica acabou por marcar três golos, com mais sorte ou menos sorte, mas penso que o resultado é justo e até poderiam ter surgido mais golos. Uh, relativamente à equipa do Benfica, tenho, penso que a defesa do Benfica esteve muito mal na primeira parte principalmente Maxi Pereira Maxi Pereira está num momento de forma que eu não me lembro de bem Maxi a jogar assim mas a dá cacete, dá cacete. <risos> <Tá bom. risos> o Maxi Pereira não me lembro de Maxi Pereira está num momento tão, tão mal de forma Uh, Garay também parecia estar nervoso no primeiro golo do, do Sporting não se admite Garay como é que ele defende Garay estava pensando <risos> certeza? certeza daquela <risos> e deixou, deu espaço a bolso bem, que ele acabou por marcar mas depois o Benfica com os jogadores como Alajón uh, como André Gomes que tem se tornado uma, uma surpresa e um muito boa surpresa tem feito excelentes jogos, já o jogo em Barcelona já o jogo em Albalade tem estado muito bem, e depois temos o nosso Caça Leões, o nosso Caçador de Leões, o nosso Cardoso, que já acho que é o sétimo golo, que ele marcou o Sporting, penso eu, ontem marcou 2 e meio, porque para mim o primeiro golo eu acho que é do Cardoso, mas pronto, não, não assumiram, já é outra vez o melhor marcador, mas mas pronto, Cardoso fez um excelente jogo como é normal contra o Sporting. Uh, mais factos que eu tenho a acrescentar, uma excelente arbitragem ontem do... Do árbitro Marco Ferreira Sim, sim, especialmente <risos> quando o Eric Daia Leva aquela que tuvelava na cabeça que era... Sim, sim. E na primeira parte o cacete, os cacetes Com Maxi Pereira Daia, oh, É uma excelente oh, arbitragem Mas não? também podemos falar que o Elias também Deu uma pancada sem bola logo na primeira parte Sobre o Lima, numa numa ocasião Perigosa e não levou cartão E dois jogadores do Benfica já tinham sido anteriormente Amarelados por situações parecidas sim, sim, eu acho que sim, Mas no geral eu penso que a arbitragem foi boa Para um árbitro não internacional Que falámos tal, de Pedro Proença e de... Olegários, aqueles árbitros internacionais que depois gostam de ser protagonistas nestes jogos, nestes derbis, nestes clássicos. Ontem vimos uma santa arbitragem. Eu nem dei pelo árbitro. Claro, e mas que o que um Não, não tem a ver com isso. isso? Penso que o árbitro não casos e penso que o árbitro muito bem ontem. Muito bem, já voltaremos para falar do futebol do Porto Moreirense, das dificuldades que Como o Porto estamos? teve para vencer a equipa de Moreira de Cónigos. Antes e a fechar esta primeira parte, de todos os resultados da Jornada 11. O Estoril 3, Vitória de Setúbal 0, Porto 1, Moreirense 0, Rio Ave 0, Passos da Ferreira 0, Marítimo 2, Nacional 0, Gil Vicente 1, Beiramar 2, Vitória de Guimarães 2, Olharense 0, Académica 1, Braga 4, e o Sporting 1, Benfica 3, Lideram Benfica e Porto com 29 pontos. No fundo da tabela estão Moreirense com 7 e Académica com nove pontos. Já voltamos então para analisar o Porto Moreirense, para irmos aos cartões verde e vermelha da semana. Ainda vamos tentar uma nova chamada para a atribuição de mais um diploma da Academia e também, eh, não perdendo a segunda parte, as declarações de Pinto da Costa ao seu estilo, uh, neste caso reagindo ao, uh, neste caso ao seu homólogo da Lusa, uh, resposta a Luís Filipe Vieira e também ao, uh, neste caso às notícias do mercado de transferências, tudo isso para ouvir já já a seguir, até já. Check, mic, check, one, Hallo you until you love me I'm for but for front the teen a running around like a clown Jornal FM. Vocês muito gira. Estamos então de regresso para a segunda parte, diria assim, da do nosso programa e uh, vamos uh, vamos uh, para a análise do jogo do outro jogo da jornada uh, a vitória do Porto no dragão Vitória difícil por 1 a 0 com o um golo marcado por chachacha uh, -Cha -Cha, fez o décimo golo na liga Jackson Martinez e uh, Daniel Barbosa que comentário tem expressa a partida uh, enquanto eu vou tentar dar estabelcer a de novo, a ligação com o uh, Celso Soares para tentar dar mais um diploma da Academia Balonária. Bem, uh, houve um pouco de tchá-tchá-tchá no, no jogo do Futebol Clube do Porto contra o Mourairense. Uh, o Futebol Clube do Porto jogou muito um bocado pragmático depois das duas derrotas que tinha sofrido. Uh, o Futebol Clube do Porto jogou sempre muito, muito lento no e uh, e o uh, o Murinense também praticamente não conseguiu atacar, não atacou. Eu acho que o, o o único lance do jogo que até foi de perigo foi aquela bola de peito, aquele para o Elton do Atamendi. <risos> podia ter havido mais perigo, claro. Se você tivesse sido marcado aquele penálti, não é? Penálti. Tu um Não, eu é. acho que não, eu acho. Assim não há perigo, Mas nós a falar de... que do que do penálti da primeira parte a favor do Porto, também de mão. É, esse vocês já viram. Não, não que... perguntado. Mas há mais ibi dentro. Não, eu sou o Aldo oh. Alessandro. Casuizma, oh, não, não, não. não é só com um. bom as admitistas não, é assim aquilo é uma jogada que qualquer pode marcar aquela zona ali da cidade do Porto foi sempre muito afeta neboeiro e principalmente quando se veste assim de negro e depois com o neboeiro, aquilo faz uma combinação que ajuda assim um pouco a toldar a visão assim, alguns lances os homens do assurio o a referir a referir no a Ana que é no lugar do Sporting no campeonato não, isso aí está e ah. ah. eu olho para <risos> ele não tenho isso dificuldades mesmo dificuldades a ver isso o futebol do Porto que estou às cordas estou praticamente todos o jogo mas jogando de maneira lenta e uh, eu acho que podia o Futebol Clube do Porto poderia ter feito mais A síndrome dos uh, dois jogos uh, anteriores uh, Sim, talvez na neste caso na falta de discernimento da equipa Sim, talvez esse nervosismo inicial o Futebol Clube do Porto não conseguiu uh, jogar o futebol que costuma a praticar e e foi difícil com uma equipa ultra defensiva e mas mesmo assim conseguiu ganhar um gol do tchá tchá tchá mais um gol E ainda bem o que o Futebol Clube Porto ganhou, que assim fica coadinho ao Benfica. Ora, vamos, vamos lá então tentar realizar a chamada, vamos virar o nosso objetivo para para outras paragens, o Celso Soares não atende a chamada e, portanto, vamos tentar em contacto com ele numa outra altura, vamos tentar procurar uma outra vítima, uma vítima que foi escrita neste caso, só um vamos então atender. estou sim, mas boa tarde. Sim, boa tarde. não é? Exatamente. Sr. Ricardo Nunes, fala Ricardo Dias do Programa Volanária da Rádio Jumal FM, eu pedi só para aguardar uh, uns instantes, vamos transferir aqui a chamada, já falamos já mais um bocadinho, só um bocadinho. E vamos, uh, vamos então, uh, vamos então aproveitar e vamos tentar aqui uh, transferir a chamada, isto se... Eh, uh, exatamente. Isto esta o tou forte também nestas coisas complicadas. E portanto, é sempre é fácil. Agora sim, <risos> parece que consegui. Vamos uh, tentar. Exatamente. E já vamos uh, poder, já vamos poder ouvir o Ricardo Nunes uh, em uh, direto. Muito boa tarde, Ricardo. Foi inscrito uh, no uh, nosso passatempo. Mestre da Academia em vão e uh, uh, porque supostamente o Ricardo sabe tudo sobre futebol e o que temos aqui para lhe propor é uh, responder a três perguntas caso responda de forma acertada terá direito neste caso ao nosso diploma da Academia Balanária está pronto para este desafio? Sim, posso sim Ora vamos, então, uh, vamos então às uh, perguntas A primeira pergunta desta semana é Como ficaram os jogos Porto Moreirense e Sporting Benfica? Uh, Porto Moreirense Moreirense 0, Porto 1 Sporting Benfica Sporting 1 Benfica 3 Vamos ver se a resposta está certa ou errada a Resposta está certa já, primou, já passou na primeira pergunta Vamos para a segunda Quais as equipas que estiveram Já agora pergunta me Ricardo, é de clube? Uh, sou simpaticado do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Uh, então assim sempre vou fazer a pergunta em função do seu clube. Quais as equipas que estavam no grupo do Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões? Uh, Dino Zagreve, Dino Kiev e País São Germán. Ora vamos ver se a resposta está ou não certa. Está certas e senhora, duas respostas certas em duas perguntas, vamos à última para saber se ganha ou não o diploma da Academia Balanária, Ricardo, a última pergunta é, quem afastou o Sporting e o Porto da Taça de Portugal? O Sporting foi eliminado em Moreira de Cônegos e o Sporting do Porto foi eliminado com o Sporting do Braga. Vamos uh, ver então se a resposta está ou não certa. e certa certo, sim senhor, apenas uh, estão, uh, o uh, de facto o Sporting foi afastado dentro do Moreirense e o Braga uh, foi a equipa que afastou o Futebol Clube do Porto. Ricardo Nunes, muitos parabéns, é membro da Academia Bola na Área, é mais um mestre uh, que vai receber em casa o diploma da nossa Academia. Quanto a nós, obrigado e já agora é fácil, inscreva um dos seus amigos também para que possa ser testado num dos próximos programas pode ser? Com certeza Muito bem Ricardo, um grande abraço obrigado uh, por uh, ter colaborado connosco neste passatempo do programa da Rádio Jornal FM, está feito assim o passatempo da semana, meus senhores peço-vos uh, Rui, uh, Marcelo, não sei se querem acrescentar algum, algo mais à vitória do Porto, uh, escassa mas que garantiu três pontos uh, para ouvirmos também as declarações de Pinto da Costa entretanto relativamente à vitória de Porto foi aquilo que se viu foi o que se viu e o que o não viu portanto foi o resultado que deu um zero concordo que o Rui não tem nada a acrescentar Daniel, <risos> acrescentar, eles falam de arbitragem, não há problema, e eles continuam, vocês continuem todo ano a falar de arbitragem, nós continuamos a semar vitórias e vamos ganhar o campeonato, com três, os, os três últimos jogos do Porto, no nosso território, bom, três penaltis que não foram assinalados. Pá, vocês uh, preocupem-se mais com o vosso clube na Liga Europa, que foram, olha, é engraçado que o teu Benfica foi eliminado da Liga Europa, E, uh, e já se autopercolamou o vencedor não, da Liga, da Liga dos Campeões. Campeões. Não, candidato, candidato. Não, falar já se autopercolamou ou... o vencedor da Liga Europa. Eu acho muito mesmo, muito engraçado isso. Já vamos falar disso Só Jesus, não é? Frente. Só Jesus para nos fazer rir. Já vamos falar disso mais à frente. Antes, vamos ouvir as separações de Pinto da Costa a falar uh, neste caso do mercado de transferências em janeiro não sairá ninguém da equipa principal garantia de Pinto da Costa agora sim vamos ouvir os jogadores que jogam na equipa principal, os jogadores que o treinador considera indispensáveis só sairá alguém se a pronto pagarem a cláusula de rescisão terreno e que o jogador queira ir que há muitos que tiveram oportunidade de sair nessas condições e que não e não fizeram agora em janeiro não sairá ninguém dos que normalmente jogam na equipa principal a ideia deixada por Pinto da Costa que também falou da possível regresso pensar. de Quaresma então, naturalmente espera que venha aqui a loja porque como eu... Não. não, aqui não, que não tem espaço no estádio, tem espaço, espaço no dragão para ele. Tem, tem no dragão qualquer, ele um não pode jogar, espaço se aquilo é grande. Não tem problema. Agora as notícias que vi em alguns jornais não tem qualquer fundamento. A ideia deixada por Pinto da Costa sobre Quaresma não tem qualquer fundamento. E uma última ideia deixada por o Presidente do Futebol Clube do Porto na resposta uh, ao uh, Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quando disse que uh, não mencionando é certo o Futebol Clube do Porto, dizendo que joga apenas com um guarda-redes, Pinto da Costa diz que a ideia de jogar com dois guarda-redes é uma ideia que até agrada ao Futebol Clube do Porto. Não ouvi falar nada, não tenho nenhuma informação sobre qualquer alteração, para nós seria bom, porque é difícil bater o Elton, com o Elton e o Fabiano era impossível, mas creio que isso deve ser medo ideia idiota, não tem pés para andar. Não, não, não faço ideia, não faço ideia, isso tenho que perguntar a alguém que tenha dito isso, a nós pela nossa parte, se vier a ser proposto, vemos com agrado, por com Elton e Fabiano, de certeza que ninguém nos mete um golo, mas também para os outros melhorariam. As declarações de Pinto da Costa a propósito da abertura de uma uh, loja azul no centro da cidade do Porto. Uh, Daniel, um comentário muito rápido a estas declarações até porque ainda temos que falar em 7 minutos que nos restam até ao final do programa da passagem do Porto para a face da Champions, a passagem do Benfica para a Liga Europa e temos os cartões ainda para dar. Pinta Costa já nos, já nos habituou a brindar com estas boíssimas declarações com muito amor. Pinta Costa responde à letra aos idiotas, que eu acho que são mesmo idiotas, que só falam quando ganham. Quando as coisas não correm muito bem, quando foram, por exemplo, eliminados da Liga dos Campeões, não no, o presidente do, clu, do clube rival dos campeões como Rui costuma dizer, do eslampio e, e, não, não falou nada mas agora ganhou o Sporting veio lá com toda a empolga em 5 circunstâncias disparando para o presidente do Sporting para o Futebol Clube do Porto e uh, o Pinta Costa responde sempre à letra em grande quase Muito bem, ideia deixada então pelo Daniel, Marcelo, já fazer aqui um bypass para o tema seguinte, uh, ao Benfica, que está agora, que estará no uh, sorteio dia 20, mas da Liga Europa podem sair Zenit, Bat Borisov, Dinamo de Kiev, Ajax, Borussia de Mönchengladbach, Nápoles, Basileia, Sparta de Praga, Bayern Leverkusen, Anzi, Stuttgart, Atlético de Madrid, Newcastle, Tottenham e alguma preferência? Neste momento não gostava que sair só bemfica, por exemplo, o Atlético de Madrid, depois dos outros, que bem há de escolha. Quanto à ideia deixada por Jorge Jesus sobre uh, o Benfica ser um uh, candidato ou ter uma palavra a dizer na competição. É claro que Jorge Jesus não pode dizer que vai entrar na competição para perder. Eh uh, o Benfica a partida, como todos as restantes equipas, é um dos candidatos a vencer. Se estão a participar, são todos os candidatos. É claro que o Benfica, pela, os últimos anos que de, nas competições europeias, tem feito boas campanhas. Este ano não correu assim tão bem, mas no ano passado o Benfica chegou às quartas final das Champions. Ainda há duas épocas, chegou às meias finais da, da Liga Europa, por isso o Benfica é um, um sério candidato. Não digo que poderá ganhar, mas a as possibilidades para o Benfica penso que estas até, até são, são grandes. Rui, visto de fora, neste caso, ou visto de fora, esta situação duas horas de luz e também Petersen de Pinto da Costa rapidamente ideias ações sobre até comentar. Em relação ao seu Pinto da Costa, realmente o, os dois jogar da rede de lá, só se passasse algum pinto não é porque é mais pequenino cor só com o Elton passa um capô de vez em quando não aqueledito que com o Fabian também que passassem só pintos pintainhos aqueles pequeninos relativamente ao, ao senhor Jorge Jesus, eu levo julgar para que nós somos todos atrasados mentais <risos> <risos> primeiro tenho para fazer aquela larvidade a dizer que o Benfica fez no Barcelona aquilo que mais nenhuma equipa este ano tinha feito pois não, ninguém defrontou o Barcelona com as reservas deles onde se jogaram só 13 às vezes titulares seis que compõem o plantel e três que fizeram a estreia absoluta, portanto aquilo realmente fazer o que o Benfica fez está ano ninguém conseguiu fazer uh, agora, o, o facto de ser candidato, é verdade, só não é candidato é a Champions, agora a Taça Europa, a Liga Europa é, é, obviamente, não é? muito bem se não calhar o Atlético de Madrid tem ao Falcão o Zenit que até pode ter o Hulk não sei. Sei. O Daniel, Zenit depois da para... última manita do, do Falcão é melhor não calhar é melhor não Daniel um, Schalke Málaga Borussia Dortmund Juventus Bayern Barcelona e Manchester United eu, a eu, pergunta? não eu eu tinha tem uma uma preferência para o Schalke 04 fica essa a ideia também gosto no, uma no, aqui no Facebook programa. do programa Está lá a pergunta Também pode escolher Qual é na sua opinião a equipa que vai Calhar em sorte ao Porto Meus senhores, rapidamente de a voar Vamos aos cartões verde e vermelho Daniel, começamos por ti, cartão verde O meu cartão verde vai para a manita do Radamel Falcão Grande jogador Eu acho que é o melhor número 9 Existente no futebol mundial Uh, já se fala que ele tem pré-acordo com o Real Madrid. Espero que ele não vá para lá, porque eu não sou o grande adepto do Real Madrid, não é? Gosto do Mourinho, não é? E do Cristiano Ronaldo, mas não sou o grande adepto do, do Real Madrid. Uh, o golo do golo da semana vai para o segundo golo do Real Falcão Falcon, aquele do um bolíssimo golo. Eh, o cartão vermelho, e eu acho, eu vai, eu vai para o que eu chamo de de rato. Rato. Porque é rato. Porque o homem só fala, o presidente do Benfica só fala quando quando eles ganham. É engraçado que foram eliminados da Liga dos Campeões e foram para a Liga Europa, não, não se veio justificar nada. E agora, no último jogo, veio disparar contra todos os presidentes dos clubes rivais. Acho que é, é de muito mau gosto falar sobre isso. Ficam os teus cartões e o gol da semana. Passamos para o Marcelo. Cartões uhum. verdes e uhum. vermelho. O cartão verde esta semana vai para o meu caçador de leões, para o Oscar Cardoso, porque com os dois golos e meio de ontem, passou a ser o melhor marcador do campeonato. O meu cartão vermelho vai para Godinho Lopes, porque depois do, do ano passado, da situação que foi, Uh, o primeiro jogo entre o Sporting e o Benfica na luz em que houve aquela confusão toda por causa da caixa de segurança e tudo mais este não era por causa das 72 horas penso que não, não é bom por parte dos presidentes incendiarem desta forma assim os clássicos e uma gola da semana vai para o segundo golo do Real Madrid o golo do Ozil, que é uma excelente jogada entre Ozil e Benzema Rui, é 20 segundos é, que, que, o cartão verde vai para o Passos Ferreira, conseguiu ir empatar ao Rio Abre e fazer um belíssimo resultado muitos já lá caíram e o Rio Ave está está esteve à condição em terceiro lugar, até o Braga ter jogado o cartão vermelho vai para o senhor Luís Felipe Vieira que é mal educado é mal educado em casa alheia portanto quando se é convidado se vai visitar uma casa no mínimo que se pode fazer é ser-se bem educado ele não é e depois eu, eu agradeci que ele fosse ver outro